Orfické gesto eseji. Je vůbec otázka, jestli dnes psát. Nastoluje se proti temnému nebi opět hrozivě nová. Tak vypadá neznámo, kterému chce strach hned obtáhnout ústní otvor obscénní rtěnkou. Psát? To se ptám já, který má instinktivní důvěru v erupce a věří v Boha. Veškerý mysticismus poražen. A čím? Okem, které vidí, když nikdy neví, co přesně vidí oko druhé, alespoň tak nás zprostředkovává čas. Kontinuita příběhu zavdává podezření, že i nejdivočejší bajka je krotká a cudná. Není to ani osvícencová paruka na tož brýle. Protože pozdní doba. Na okamžik tomu znovu odmítnu věřit a uvěřím. Protože ve vaně a já dnes jej světlo, teplo a pěnu obzvlášť potřebuji. Musím sát rukou na papír a klopítající tělesný zápis, to nedoceněné tajemství křesťanství, na okamžik, záblesk, umožní otevřít dveře a čekat, i přestože že jich prázdno může vyplnit jenom čekání. Zvany stoupá pára. Angažovaní básníci jsou-li opravdu tací, se nemílí, i když nic nevědí. Bůh totiž přeje dětem, i kdyby byl jen hypotézou jedné temné noci. Dnes, abychom mohli psát, nikoli pro ono oblé a vypouklé slovo záliba, museli bychom ještě jinak převrátit stůl s dějinami, Od základu bez falše, zbavení i zbytkové imprese, vpravdě zranitelní se prudce obrátit ve světle. A to je nepředstavitelné. Proti takovému obratu. Je revoluci jen zpátečnice, prohánějící po parketu své umrlé tanečníky. Pak by z rohu lesa vyšly básně. Fascinující myšlenka Žižka o moci pasivity tak radikální, že veškeré revoluční násilí je málo násilné. Přeneseno na papír, i když Žižek podobně jako Lao Tzu lže, mizí rychle, rychlej písmena. Představuj si Domino. Zajisté je psaní pokusem utéct choromyslné žábě unavě, která se cpe živosti a odporně slintá. Takový útěk vyžaduje hbitou pomalost. Val, jako moučná hora, ukrývá na druhé straně příkop a běh měkkým raním sluncem zhůru. Závidím těm, kteří předstírají snadno a lehce, že je obluda nepožírá, že i nadále v břečťanových rájích čtou šeptem a protější kopce odpovídají při zhasínajícím slunci, že se jim dostává mladých odpovědí. Zajisté je psaní dnes víc než kdy, za předpokladu, že ono kdy opravdu známe, v knize tváří studiem proradně hloupé taktiky pomývosti. Právě nyní se chce prodrat na moji stránku nalíčená za Japonku. Proč vždy vystupuje v mých básních jako japonka, jsem dosud nezjistil. A podat mi miniaturní kameru, kterou ukrývá v ruce jako vzácného černého brouka, který při troše fantazie vyhlíží jako kámen, který bych obvázal bílou nití, aby se pohnuli ostrovy z kamenilého souostroví. Zajisté je psaní hrou strohé krásy života, bezmoc zakoušená nepopsanou stránkou Ach, Kateřino, někdy máš dlouhé vlasy. Ta bezmoc vystupuje ze sezení, ze sehnutých zad a umrtvených jíždí. Stačí se projít po pokoji? Je nenápadně se otočit a nechat okem projít vše, co obývá jeho rozpětí? Aby? Stačí? A komu? Chci být zajacem hudby, v jejímž tonálním úsilí. Se otevírají do široka možnosti dosud neobjevené svobody. Chrámy, varány, erotická gesta a milostné dopisy. To jsou snad ryze konceptuální baletní opisy vůně nebo nádechu běhu, který se nás zmocní, když se zmocníme, i kdyby na setinu setiny všeho a rozeženeme tlesknutím ruky příšeří s jeho přízraky a místo přísvitu se odhalí holá, ostrá pravda. Vy iluze, co já se vás vynachválil, obracíte se mi v ruce, Lzeli tak říci, mrskáte sebou, jak živé ryby v síti. Mám vás dost, mám vás málo. A protože nevěřím v soukromé vlastnictví, je náš svazek volný. A nebo jste sny? Jen nevím přesně, jak vás snít. Odvyklý snadné naději, leštím v koruně stromu, vizi, za podobný brůnovy, i když mě neupálí. Orfické gesto, pukne vejce, stroje strom, hrome, Vysměj se mé lásce, vysměju se jí sám, psát můžu, jen když ze tmy do tmy zaspívám.